Beraz orre bat erdiz bildu gira ministroaren bi aholkulari bereziekin. Horraz egoera esplikatu diegu ejangu aurten Sazeuntan begeun ikasle gehiago ditugu eta Parisek postu bat erdi besterik ez diue eman, nola egiten da hori, ejektoreak lau postu gehi gehitu ditu, e bost erdirat dira heltzeko. BGun ikasle bost e postu direkin, jakin ez memenu berean e Iep edo inklusiorako gela bat iriki dugula lehen mailan, Bi mailan uh, kopuruak izgarri handitzen nahi direla, uh, profesionala garatzen nahi girela bon, uh, mila behar baditugula eta, eta hori ez posible. Beraz, hoiek horiek errandigutena da uh, afer horiek bordelen konpondu behar direla eta ez parixen, eta bordelek uh, baditula dotazioak guri uh, emaiteko. E, eta aldiz behar zehuntan berean bordelekar egiten zuen Parisen behar zirela afera konpon zer gandienago, bo, ez duen artean esaltza e, e egin zazue, maina konpontzait ezte guk behar handiak ditugu, sartzeuntako galde egiten dizuegu laupostu terdi gutienez gehiago eman ditza zuen, ze guk ez ditugu gure aurrekonduan ez du gu aski xosiko hien paratzeko. Eta gero galdeiten dizueguna da, ondoko urtetarako beste jokamolde bat, e, jakinez, elduden urteko sartzea, iadanik ikusten dugula, izi garrie, izi garriea dela. Aurten bi urtekoak sartze nahi dira, e, trumilka, horrek egan nahi du elduden sartzea izi zain dela. Beraz, e, beharko ditugu postuainitza ondo urtetan, eta beharko ditugu batera bideak. Hoien aldetik, sartze e, ontako, dutela gure eskaera, baina biziki zaila dela. Memento berian, franziako erakaskuntzako ministroa beraz bauiko azokaren bisita egiten ari zeralarik, Filipe Laskara isekako kidea orbildu zaio mintzatzeko zesolas, eraman duten erraiten dauku berak. Gure e, egitasmoa, gure tresna e, lanjerean emaiten dutela. Eta hori etzela honak gari, eta hor ikusten alko zila, e, zertan zen gure kexu neugria, bat zilea jendia kampoan, barnean, denetan jendia ikaragari kexu, e, eta ezgin onartuko honaktuko e, bergoita mamak ma urte zutik eman dugun egitasmoa orain e, lurreat erortzea. Gio, e, Bon, e, biztanda haipatu daut berak e, axola bat eta ezagutzen zuela biziki huntza, xe aska, eta e, ez e, uste izan bon, beti ele derrak zitin e, e, ganez ahalak e, e, e, eman dituz dela ez zela egia, ez e, maiten eta hitzarmena ere ahal ere respetatzen zela hori gezu rutsa da mm. e, eta e, itzordu bat berat be, galdekin diot, hor xe aska ska ku ordezkarirekin behala e, ukaiteko eta onartu e, du bazuela xola jandu e, euskarraren xola bazuela eta eta eta sei ginen zela zerbait